para se gjithash Allahun Gjelle Jelalu e lusim që ajt jetë mene në këtë ditat mëdoj e këti mui edhe i badetet pa i thak njën nga një Allahun Gjelle Jelalu ka bulla i bov të gjithve muslimanve në lingje edhe në përëndim Allahun Gjelle Jelalu ja u bov muin let edhe ja u bov ka bulla i shah Allah sot na jemi me ajetin të rrët e dinë suratul araf Para se të filojmë me thonë atë e që është para pasët për të thonë në lidhe me këta ajete, e lusim Allahu në gjëllë në gjëllëuhu me zemër që i kuptimet për për me jarrit atë të thëlsit e ajetit, Allahu në gjëllë në gjëllëuhu, inshallah, në e banë letë edhe në e banë të mundur. Edhe mësë asaj, inshallah, në ban e banë Allahu për e gjëmatët e të të tëli mundohet, ajet pas ajeti, fjallë pas fjallë, me i qitë në fushën e zbatimit, inshallah, talë Kull men harra ma zinat Allahi Lëti i akhrejëha le ibadih Wa të tajibati minë rëzq Muslimanët Kur kaluan në qabe Edhe filluan të vafin me bo Në soazat e këti dini Ja nësën me bo të vafin të veshon Mushrikët i kundërshhtuan ata Mushrikët i nënshmuan Pse për e bojnë të vafin me të esha veshon كياش فاش ديمة دير ستون سورة العراف الله جل جلاله وجل شأنه وبرجيجن قراني كريم سورة العراف معايتين 3 و 3 ديثة قُل من حرم ذينة الله التي أخرجها لعباده هو يا محمد كوش عاش أي إثلين دالويت ميرتا الله جل جلاله وبرنيريون كوش عاش أي إثلين دالويت بكريت كوش عاش أي i cili ndaloj stolit e njeriut i boni haram të cilët Allahu gjëlle gjelalu hu janë ziri njeriut për të shfritzuaj dheri sa a i këtu është kush janë ato stoli ta është kura një kerimin surat ura haraf kështu thot për tri që janë në gjami edhe kanë një thrish me ndëgjua ligeratat e hoxës apo të qetrit hoxë në gjami a shumë normal po ma fleç ka janë në gjami prej 50 vite e 40 vite e tale ka ndëgju hojë Allah rëvëna se ato bëra barë, ka ndëgju se muslimoni për me dhashtë Allahu Jelle Jelal u atë e më mirë, duhet me konë pak i përlanë, muslimoni duhet me konë pak zhavëllë, ati si ka hije këmishë e më më të barë, ati si ka në hije pantonu të hekorosëra, ati si ka hije kaput i mirë, ati si ka hije me pas telefonin, ati si ka hije me pas fax, ati si duhet kjo, ati si duhet qëtëra mëstinjej, dheri kush kund punët lërgë. S'ku n'at larg sa çinjerze thojshin dietar në lfoja, në përkursit si e xhamijave, për si ti hipesh mbi cikël e ke şeytanin, si ta vesh kravatën e ki nuk gërbashin e şeytanit, me ta furrën e xhanem, me çorapa të bordha, burrëa ban, ai kanë hije burrë çrapa të bordha. Eksif, eksif fa thoj me hin maden i moni të përjashta, me zonxhumi me çorapa me deg des pajmon, eksifa zona të cilët na dinin ton Fije bëhë dhe nuk kanë. Fije bëhë. Po e bojë unë një elaboratë. Një elaborim shumë shkurt në lidhe me atesh ka ashe vërtet edhe në atesh ka nausas në ashe vërtet edhe s'ka fare lidhe me të vërtetën. Kasat mosubanë. Se shpirëta. Pra mblejmi është e jahudia. Ki është e qëllimi. I pasër mosretis e moslimoni pak si i plunosër duhet me qenë. Pra njërzit e tonë morin lakmit e popuj çer edhe ngrenin ka ato se ato tani më të pastër bon. Numa den mosi tonë armatur shesin bugard. Mosin ma den ti me xher se bo. jet i mon, jet jet pa besim, jet pa imon. Këq këto dallavera janë të shkruara në librat me shkronjat arabe xhamati im i ndershëm. Pa shkolla niveli arsimor, fetar ve jo fetar, hiç as ishte aci ulet sa që njerëzit nuk mu ishin me dalu grahorin nga, nga shaku. Njerëzit së redajshin uthin nga gruni, e i bajshin të gjitha gjonët, se dishin shka nash ejrë dhe shka nash uthi, ato gjitha që ishin shkruara me shkruar një arabe, me ndojshin njerëzit e tonë se kjo është për të bo vajzë, për të kalzut dërës. Tho i ke njoni prej ative se në qita pe kam pa, kësutë, në qita pe kam pa një njeri ka qeni madh e ka pa themni një ive gjibni onuk një mash në qita për kjo libra është do me thonë e ka pa themni një ive gjibni onuk ka qeni madh sa që fut të dorën dëniz e në zërke pëshkin për funit dënizit e peke të di lehajke vajzë në gjami mëthini mëthini maden mëzbani këta, mëzbani ata, mëzbani ata i ndëruar i gjemot ishte koha e besimit Ish-të shekullit, shnosh i shëndosh i bethimit, po thot Hoxha zguzoj ke kurkush me lujt ma ande se Hoxha tha. Zguzoj ke kurkush me lujt. Ndokët se një pjesë të rrënimit të zhvillimit teknik edhe artimore edhe teknologjik i popullit ton rriedi nga kjo. Me im vili spitë ke i şeytanin. Unë më ndokët një herë kam thon po spo dia an germanik kur kan bol gjerata këtu. Kuat kështecen vili spitë şeytan. Kam pas me ihip unë më njësi pari E majtë së pari Para se me ihip ventila që a kisha hek E kisha qënë bandasht Gjithë ditën ugarë e përmi ugarë Kur të lodhë shamiri Thë isha qetrit bëjron E shkat gjojnë shat gjojnë A kam më mirë Se ti ata qashtu ta më ndoj Që do të ashtish të dojnë që jo Sanë si janë kështu punët Nuk janë kështu punët Allahu gjenë legjera tha në thanë kurani kërim Kull o Muhammed Me librin që pëtë azbrasë thuaj Me në harra me zinat Allahi leti Akhre gjahali i bedi Kusha është ai cili këto stoli Këto bukuri Këto dobi të më dha për njeri unë njeri unë të jaboni haram Kusha është ai Asha i njoni apo i ditja i treti për i kurejshve Të me kësë më shrikin që s'kishin fije Fë fe haberi me që eshte në zhvillimit të kësaj bote edhe i bajshin ato vetë vetës haram disa gjona, pa e o bo Allahu gjëlle gjënaluhu. E rrjedhëm në për libra të na. Rrjedhëm. Inderuar i gjëmop. Telefoni. Ash halali bukur. Fakse ash halali bukur. Mobili ash halali bukur. Kerre ash halali bukur. Televizori ash halali bukur. Video ash halali bukur. Këto bicikle ash halali bukur. Konkordi është halal i bukur, maqina që shkrujmë ne, edhe maqina që që qojmë letrë dhe administratën që në dheqim e to, janë nërmetet e Allahu të gjelalu të vlanu na vdhunti nga Allahu njërjut. Këtu të në halal ka defektet mdojë, ajo mësë që ditë një, tash me mor një ori telefonin e vetë, edhe me nëngrejtë vladh me thonë këshire prej shkupit a gje e kese lamin në asër prama njëftarë të une, a kemi halal njërë që nuk vinë njëftarë. Që nuk shkojnë një pëtarë të katonare atë i vladhët, se <gjane> në telefon, a? Sa ma gjali në të dhera? A i pëtarë ishka i ka ar gjali të dhera i do gëtë ma i trash pak. E gjëmotë i e mindershëm. Jam disa vejkë za të cilët na dhutë me izgjith nga kokajon. Jam disa vejkë za të cilët dhutë me izgjith nga kokajon. Po të pisë pra... Kërë për desë nona ati gjali në zvizër, apo ja qonë një gjala gjë, apo e serë në telefon. Po e serë në telefon. A po venaj me atë telefon. Po venë më njëherë. E po? Pse se shfridzon të këta. Qka të pengon? Pse ti nuk bësh aji që kontribon për malir me dal. Ma tak me dal ma srafisit. I e i varfun. Këta gjona duesh me i shfridzu maksimalisht. Duesh me i shfridzu më njërë sa ma racionale. Për shkak se Allahun kur an i kerim tha... Kull men harra me zinat Allahi leti Akhrejëha e le ibadih Kush asha i që ka këto bukuri e këto stoli Këto menafi e këto dobit mdoja Përja ban njëri u të harab Kush asha i që po flek qëto Këto ta Allah unë kërani kërim Kush asha i që përja ban detin harab Deti është halal Si kur qëka është video e televizori Qëka jeva halal Po dhud me është frizu halal Defekti nuk është në atese a e ka bo Allah u gjëllë e gjëllë u haram. Defekti sasha që, defekti është të lënja e njeri u të regullin e Allah u të ma shpine. Aja është për muslimantë, aja është për besimtarët, së ku shka janë mjetët që i përmena për besimtarët, për ne. Tha Allah u në kurani kërim, o të tajjibatimin e rëzgë edhe ku shka që ka të mirat ushqimore i boni haram me, kët, me kasit, disa gjona pa që e në haram i banjshënë haram për veti që hanë, gjonat u shqimone fa Allahu Gjelle Zhelelu, të mirat u shqimone kushë është a i që i boni haram e fa muslimonit si ka hie që bafë me hongër jo muslimonit, si, tínzi, bici, zoghi, muslimonit yank, thi, i ka hie me hongër mish tindji edhe i ka hie me hongër mish vici e i ka hie me hongër mish zogi e i ka hie me hongër mish klombi i ka hie muslimonit të në gjithë se jakët dhjanë kejt të ti fa Allahu Kuran i Kerim Wa të tëjibati minë rëzfa Kull Hië lëllëzine Aëmenu Fë ilhajati Dënja Fë thuju Se këto të gjitha Shka jësum Haya edhe do bëgjera Në këtë botë janë Të muslimanve Fë allahu Suratul Araf Në ajitin të në të di Fë thuju Këto janë të muslimanve Kull hië Lëllëzine Aëmenu Fë ilhajati Dënja Edhe vazhdoj Ajitin Fë khalisatan Jëmë Al qiyamah edhe vetëm për muslimanët ditën e Kiametit. Çka lëmë kuptojmë ne nga kjo pjesë e ajetit? Kto në këtë botë, në këto të mira që i përmend, prej te telefonit fillova edhe mirë të tjera. Onen ushqimore të bukurive të kësaj bote, tha i keni ortak edhe ato që nuk janë muslimanë. Sa i keni ortak edhe çka edhe ato që nuk janë muslimanë. Se në këtë botë nuk ju jap Allahu gjona muslimanëve e çervë me avnal. Ska kështu ndu njo Këtu më varët gjithë sejt Inderuar i gjemot prej dorës gjatë Gjithë sejt Qka kemë e angër, qka kemë e masë Edhe sa kemë qonë, sa kemë konto Kejtë më varët për dorës gjatë Allah u thanë kurani kërim këtu Ne qdo gjohë, qdo fjallë Qka ta tholim, argumentojnë me Korana Po me hadis Ska këtu fjallë pa argumentu me tha Nëhnu, kasem në abejnehum Në ishetehum Unë javë kam da kejve juve sa me pasë Të këdiri ajetita, ala hasbi amalihim, në varët për i punës juaj. Ja të kam dokejve, kush sa me pas, në varët për i punës juaj. Do me thonë në varët për i gjastës. Kjo dore e gjastë, nëse është fuqishme, nëse është dore mirë, nëse dore bukurë, edhe është lidhë në ngusht me fejën e Allah, qëllë në gjelalu dhe me besimin e ti, Edhe punon sipas mendesë së shëndosh kalendarit teknik apo kalendarit kalendarit që harton punë edhe rezultate ekonomike në fundin e vitit, tha ke dorë Allahu xhalla xjalaluhu ia fshom kësaj dorë. Këto janë dora, kët dora, dora për prodorë të terminio atoni. Këto janë dora kapitaliste. Dora e kapitalit. Në nën hijen e kësaj dorë mshefat pasuni. Dora, majt, dora majt, e majtë. Dora e majtë e cila mendonsh majtë Më ndonë pa punë, më ndonë pa djerës Më ndonë për shpejti diqishme artër të një gjo Shka rrimë nga për një mazdarë ke më ndonë më pasunik Kjo a mende shmajt, kjo a dore shmajt, kjo a kambe shmajt Kjo a qëlimi shmajt, prej qmajtës shka ka ma në fund Tha asha bul më shama të majtit Tha Allahu gjëlle zhelalu ditën e kja metit në të majt njësën E ku shkod dë majt ditën e kja metit? نات ماي ditne kyamet skoat n jahannam Allahul Qur'anul Karim li fdoit dit giastit tha tha ai ksto in asha ashabal yamin wama adraka ma ashabul yamin thulatum min alawalin wa qalilun min alakhirin satdgiastitan azgiastam endimit te drejt te koncentruar te mir me ket bot tha hin xhennet neser Unë është ka spjegohu atashtë nuk ka kjo politikë, ta mësë mësë mës darë si se në lapë a gjë ku se ka vendin, partia gjatë, partia është majtë neve, s'na ne i të rëson fara ajo punë s'ka lidhë me neve. A i gjatë i a i shmajtë politikistë, a më bashkishtë dhe i nudhe. Në këtu kemi, në kurani kërinë që është qënë, e gjonave të të tëllët në shumitë të në rastëve, me ndohët se janë haram për muslimonin. P قال حرمت عليكم الميتة جاءت اضافه الشيطان قال لا يكني حرام وحرمت عليكم والدم جاك مبي يكني حرام جاك مبي تاع بان بيتي براني يكني حرام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مشي دار يكني حرام وما وهي الا لغير الله تشك ارا ب بسم الله يكني حرام لكنش ما جاش بريش بون فار تشك ارا ب بسم الله يكني حرام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز الكولي كوموريا بيجوزي بينجو سوبر بينجو نون سوبر بينجو بي سوبر بينجو لوتو تोटो موتو تجيذا كذا الله القراني كان حرام ترا مي كان اي شرط اذا الله اللي جاز مو بركه الرسول عليه الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين فالحلال اي شرط ذا حرام اي شرط U mërëm mështë të behat U mërëm mështë të behat Tha në mes halalët e dhe haramit I keni disa qeshje Të pa kuptush me ndoshta Për juve të pa njohura mirë Pra këto janë ato që duhet hoxha Apo mësusim bej rafë me gjëmatën e vetë Se nuk i keni qartë A mundu me qenë të ju Të përzira e këto janë kush Gjonat e dëshimta Tha në gjonat e dëshimta U mën o ka api shubohati U ka api lë haram Kush ben sh Kush ben dëshim karan haram. E pastaj Rasullahi spjegon hadith qartë. Aje leboron gjonat shumë bukur. Tha, kërraji jera haulel hima. Tha, si që bani, i rru dhenë për sket gardhit. Kështu tha Rasullahi, rësat për salam. Gjonat e dëshim të kështu janë. Si që bani që i rru dhenë për rrëz gardhit. Tha, ju shëku a një ka afi. Tha, a i rru në rrëz gardhit, për i rru në keton gardhit. E që ka tu të dajma? tu të se përkëta një për te i gardit e thamë, shka du shme bo pra? ikë prej gardit ikë prej gardit, ikë prej gjanave të dëshim ta tha e la wa inna li kulli malikin hima tha sejtë cilin mrat e ka gardin e vet kufit e shtetit sejtë cilin mrat tha e ka gardin e vet rësullare sa të sëram a banë me shku me i ruid rënd bashkë për telit kufinit a i prej në tela jo që te klena A mazni zonë neutrale i thojnë zona neutrale, zona mes kufitarë, çu e ka imën, nuk lan me ikullot rënë aty. Ti ndoshta bosh a çik xhos turçe i thojnë. Ndoshta bosh a çik xhos, ndoshta bosh serbë në xhalë thua pas jo, keton telit e ajon atërin tel delejme, ka drejta me hëngr se ketona. Urdhë provoj. Urdhë provoj, çati masa kshomja hanni, ni dhurat, dvogël tash shpejt, ma ma fit tarot. Pa përgjërsi fare, pëse? Keshku shumë nga të telit. Halala, po shumë nga të telit zban. Halala, ama shumë nga të telit zban. Halala, së nështë të pashë e dishim, largohë, ikpit dishim tësë. Ka thonë, la takif, ma wa kipët toham, mosrin në vendet e dishimta. Ja, për shemblë, islamin e kaporosit, mosri, mosunal në vendet e dishimta. Në ka thonë këtu, nëse njoni për juve shkon në alet para palatit kretarit. I, edhe aja sokak normal se sokaka ishti dur në gjepa edhe janë njës me pishlu përskajt palat e sokak e në tretoha në rrug një diveta 3-4 civile një dimurifon më qiri një gjimë thore të abajnë qeren të në dikur një një një të afrodhët prej ative kam hia kam hia që ka po ban këtu u në kam dalë me shetit a ban mu larguti pak për qëtu njën kilometrë matane me shetit e boshti qardak paparmok Thu, une këtu shëtiti se këtu e gjade e këjtë dynjohësët, po, këtu ashtë gjade e këjtë dynjohës, amë që atot dynjohës këtu shka shëtitin, i hanë ka dimi da i dajak. Ki vendi nuk ka, se nga s'kemi vakë me mendu që ka me ndonë t'i mrena, e mas miri shka në benene t'i mu largupi këtu. A i vendi riket pasër ati. E dhe aja aftokë, në këtë dynjohë, amë që s'bant i munalat, i ka thonë ikë për i gjonave të dishimta Qul më në harra më zinat Allahi Lëti jë akhrejëha lë ibadih Wa të tajibati minë rëzëk O njërë sa Allahu gjëllë e gjëllë hu Thuju o, o Muhammed njërëzve Se të mirat që i bona për të hongër Që janë halal Thuju muslimanve mos në gëruj Mos në gështorë nëse i kanë mundësi dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gjem të ative dhut me qenë matë veshur se ato shkas janë bësimtar. Po jo mu vesh në atë kuptimin qish po i thojnë ato frantezët mirë qasaj edhe na me i thonë mirë, jo. Ideologjia jo në islame, reguloria islame jo një të tëllës i thotë mirë, atë të pëlqesh. Edhe në atët kam gulësh, edhe në atët ma është ta ma, ma është vetën i, këtu, i koncentruar në atë. Ditë në gjykimit Nallahu dheulle jlalul wuktu do tieni do tikeni ortak ato qisian musliman me keq zgjona ti fol piketon telefon fol qetri çka sa musliman nonen qetra ti çon nifaq spreketone e prano na iska sa musliman spriç pun farën gëtbot se këtu jemat i ndarshm nuk ka tren për musliman tren për jo musliman tramvajs rasten ban rrug për muslimanin edhe jo një për jo muslimanin tretuari i muslimanëve edhe tretuari jo muslimanëve musliman thertin gjat ato ecin më çka qsi pun donjo Kto do gjej në kët aspekt jemi të përzier. Edhe në sofër nuk ka çudiçë në herë jemi të përzija si në ushtri edhe në vende të tjera. Sa Allahu xhalle xelaluhu këtë qmiraci për menë ditën e gjikimit do të ndroj raport në tatansi sa xhalisatan yomul qiyamah vetëm për Juve ditën e kiametit. Vetëm për Juve. Do thot ju dhe har. Ju dhe har një herë këtu, edhe një herë në xhennet. Atë që e hëngrët këtu është një prej një qinë qin pjezve në gjennet që ka keni me hongën edhe këtu ka gjona shumë të lezec më unë pa ta spjegu më doket me një dërës një gjarë për i cili jeton në keni një shemblë, një gjarë për i cili jeton në keni keni janë i shtetë i cili ku fizon me ka ure di që i këtërit për geografi janë deniz deniz janë keni ja ku fizon me sudonin në veri në jugë ku fizon me ugandën në keni jeton një gjarëpën i cili ashtë shumë i shpejt për ka lëvishmëria e ti edhe ajë në lavrën e vendit atje hanë një zog të verdh në ugarë një zog ugarit verdh vogël i cili ka gjithë sej 14 gram mish e pas ta i shkonë në vrimën e ti për ka leveti asaj gjoj që ka hongër di vjetë e gjimës ma nuk hanë fare di vjetë e gjimës rinë pa hongër fare se e ka rritë qëlimin. Asi vitamina shëndësore edhe asi vitamina të qëndrush me hangëraj edhe divet e gjimës më nuk i duhet. Këto gjona këto ndunjoja. Oma kush për i ha? Gjarpni, ha këta divet e gjimës nga knashtia ti ha mantia. Ti qka për hati? Ha bëz, ha pazi, ha pëzime, ha gjegme, ha kore, ha për kore. Kështu për e kalon? A i përshkon po për po flasë për ma azmahë ti ha qore jeg me dilban u çardaq zokaq se u bobe ti ku shum keme s'ka u bopra kush po hum po hum mas shum ti njeriu po hum mas shum ti njeriu se nuk po, po e njerr ai vetveten nga binori po e njerr vetveten nga binori kush po ja ban spedim a shejtani po ja ban a mendemosi apo ja ban apo suni apo ja ban spedimes ai speash harpo del prej binorit ta diten e xhikimit Sa Allahun kurani kerim suratul haqqa Kutufuha dania Ndëgjoj muslimani nderuar ndëgjo Kutufuha dania Ka thonë ti rrin A menja të shkon me ngronë të shka Ajo të shka thonë ti me ngronë Venë vetë drejtë ngojën tonde Se nuk ka shële juar me ngratë me dorë Se e konsiderojnë pun Me dorë si ta ngratësh Konsiderojnë lodhje E në gjennetës ka o lodhje vetë drejt ngoj vetë drejt, kështu është e reguluar në hapsinën e Allahu Gjelle Zhelelu për ato njërës që janë musliman qëka të kishe dëshirë, di shka kështu dhët jetë jetëa për neve, a gjitha sururum më rëfuah fa Allahu Gjelle Zhelelu në krevetë, në fotelet e larta, në aldë dhëtjeni ditën e kiametit u akua dhëm mauduah fa do t'keni i gota dhe i briga edhe bardaqe të bukura me pi për e i longeve, tomlit, qumshtit, njëltit të këlluar të gjennetit. <të <dhvë> se gjemati jo në thojnë hoqja kënë gjehnen për nama që sot në gjennet pak ti ka shore? Hoqja për nama në gjehnen, të kinë se hoqja i mama tonë dhe këtonë. <të dhvë> wa kuabun ma udua, wa ne meri ku ma sofa, fa Allahu gjelle gjelalu, shilte edhe mbështet se të bukura të gjennetit për me umështetë, për me ubozot niti, uanada ashabun gjenneti ashaben nërë. Ma vojnë do të vjetë kja jetë mazdisat ditëve në randë, gjennet litë, pos kënësive qera që dhëtë janë plesonë Allahu Gjelle Gjelalu, dhëtë i shofin ato që janë njëhënem. Lehe që dhëtë i shofin, për dhëtë i fysin. O ti, o ti që të kam pasë kushit, që ka u boha lëjëtë, Këta po e lëmë me sëpjegu kur të i ven e vakti. E kunder ta do të ndonë prej gjahenemi të njërës do të firin me gjënat lirën me bisedu një bised me thonë në di shka. Edhe kjo do sëpjeguat kur të i ven e koha, jësët. Po e kam fjalën se do të him në muslimanët, inësha Allahu Teala, në njëjën e Allahu Gjellë Gjellë Lutitën e Kiametit, do të knaqemi në mënirën tonë, do të knaqemi në mënirën tonë, po për të hi këto dis ديسا ديسا كبيات دوت مليون اون مي تابيات ص فتاكي دوت مليون فمن كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر فلا يدخل الجنه اي تشي كان شبيرتين اڤا ثا ني كوكر مالي منديمارثين جناثن هيكور جناثن هي ثا رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر se nëhinë gjennet nëse ke një kokër të melit me ndje madhësi, Allahu me ndje më dhejve, javë ka bojë gjennetin haram. Javë ka bojë haram. Tha në kurani kërimi në allaha, harromaha alel kafirim, kafirat gjennetin e kanë haram. E ta shkëmë shkojmë, 22 të mase me kësin sistemin që kaloj, me zërë do dojshin me shtini këllatesë në gjennet. Me zërë dojshin me shtini këllatesë në gjennet. Me zërë dojshin me shtini këllates Franklin ndojson me stinxh net, Jim Zwati ndojson me stinxh net, mës brami ja nisën Antonezën me zor me stinxh net. Tore do dojson të luëzjin me stinxh net. Po pse këto po ka bën mirë? Ka bën mirë. Un çka po baj këtu? Un këto a kesh po baja, më pas do Antoneza miell, un po daj men. Ku është ashtrajt? Ku është ashtrajt? Ku shpaguhet më tepër, edhe prap pothuaj o oh, Allah i on. Besim ijon sot kshdo Kjo fët dhe ruvar sot kshdo Njënët pëh Pëhë qëshë jene besimit akenit rreguluar Akeni tënë La ilaha illa allahu Muhammedun rasulullah Ijo Ska jënët La ilaha illa allahu Miftahul jënët Kë shahadet ijon ash të chelësi dhe rësë jënëtit Tënët sënë lë mos Sejtës ili të chelësi qa dham të vërë Ska qëllës pa dhamë Se i tëli qëllës i ka dhamë të vetë Dhamë të qëllës i tonë që hinë gjennet janë namazi Aje falë pra Jonë kam qenë qëtërfe E aje qëtërfe qëtërven Po që ka përboj njërëzit e tonë Njërëzit e tonë i thujnë Ka thunar që e qire heret Kërë i ruishmi dhenë Në thëshmi pukala vitën të dëshin ato vën kur i mësojshin deni barit madh edhe mos dish ç'ka me bop i shefit na thësh mi pu kalavitem vend edhe na pu kalavitem ndëmijë të kot apo nivel kombëtar pu kalavitem demek xhenetin ai kan lon neve edhe a gjej kemi dal zot kemi votu njëri ja kemi dhënë shansat te lirohasni ka po thotim e hi ç'ki ç'ki ç'ki ne thije aq kia ve kia dhe kia mos thije allahualal jalaluhu ikana dor Chelsin e një anës der edhe Chelsin e dorës tjetër ka thonë jo çka katolik i çe hin xhennet jo krishterik i çe hin xhennet jo putaci i çe hin xhennet por shumë musliman hin xhenn jo çetri besim çe hin xhennet tonë hare por shumë musliman hin xhenn aqe për këtë argumenta po e sallallahu alaihi wasallam tani ya rasul allah hal يدخل النار من قال لا إله إلا الله أهي نحن جهن جهنم أي جيث ست لا إله إلا الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله فادل في جهنمي كش قفن لا إله إلا الله أها منام من اليهذا أها فا أهي شهدات جهنم فا أśnie شهدات دل في جهنمي كّو كنا كنا كم رأى يعاني A ka hi hoja sot në gjemi, i thutia ti mësafirit qëti dele dhe pak. Kua hoja? Ti për i thutu qëti dele dhe më thonë amrena, po. A hi në gjehnemi shahadetit, ta del për i gjehnemi të shahadetit. Dhe më thonë ashtë amtibrena. Si, po kishkali pa gjë, logari ki ka logari. Ki ka logari të veta, ki ashtë bomën e madhë, ki a ka hongër haki një një qëtët, ki se ka dhonë dhe qatën. Edhe ka besu dhe se ka dhonë, ki ki se ka falë në mozit Ki s'ka folë drejt, ki ka rejt, ki ka mashtru, ki ka traftu, ki ka vjelë Ki kejnë këtë të punë i ka bërë, ma është i ashtë antarë i shahadetit Ki hinë gjëhënëm e pastaj jetë ati ma është a Allah Sa të dojë Allah o e pastaj delë E qërtë? Mështë në shqiptartë me që gjërë pisa në gjëmënet Mështë pëtë në shqiptartë me që fanë nëli në gjëmënet Indëruar i gjëmotë a i doktori që jërë në tribunë shkop, e dhe folin një fjalë shlik, e folin një fjalë shlik, a i sa katolikët hinë gjennet, në reagimin e njëzve i than të lënë gjennet, hinë tha hinë gjennet në të neve. Pa i shkojnë pundë kështo, duhet jemi të qartë, ne duhet jabëm gjëmatit tonë të qartë, atë e që Allahu e trasojnë kurani kërinë, edhe sa, المسلمان قصون وعدت للمتقين اكام برغاديد فر تدوشمت قصون القرآن الكريم ان المتقين في جنات ونهر جنات هين تدوشمت جنات ملومي ونهر جنات ملومي في مقعد صدق عند مليك مقتدر فبنكة تبوكرة تفنزبانيمة وتاتيبة për shëti që në hapsirat e Allahot, e hapsirat e ti në gjennet, ku kemë e hitë ti, ndë gjëmë mirë nëse ti ta ka shkryu Allahot dhe je ajt, që në gjennet dhët ish i fundit. Për të parin së pofoli, mo gjemë aty e me ndërshë. I fundit. Edhe mështë ti e moshka tjesin, gjennem jesim për gjithë mon. I fundit ti e dhe moshka mështë ti e, dhëtë këtë dhenë për ti e, sa dhëtë herë kjo botë me kejtë ha Kështu tharësullë a.s. Tha dhëtë herë kjo botë me kejtë hapsina që i ka. Për ti e që i him majsë mërami. Allahu tharë duha sëmë. Wa sariu ila magfiratin Mirrabdikum. Shpejtoni katë miratë Allahot edhe fali a ti. Wa gjennetin arë duha sëmë avatë edhe për gjennetin i cili gjërësit e ti janë qijet edhe toka. Allahu japë shumë. A i japë yep shumë aprej neve li për pakë apo 30 ditë një noi, traçinë 30 të 5 haj. Ha. 97 x jeans haj, 10 jeans japi. Një herë nimer shkon hat, çetërn e ket mos shko. 24 orë, 13 minuta më im lëhet na motor. 23 ore jeans pulo për, për veti, unë t'jap ti e shumë, u t'jas për shaf se pin kët bot po t'jap shumë në herat tjapër dhe mashëm a ma të me kush tje shë i sinqert në suratul bëjina në gjuzin të rigët të allahu jelle janëlu wa ma umiru illa li a'budu allah mukhlesina nukë kanë bërënë për këtër të mërisha me ibo allahu të ibadet për vajtë se mesinqeritet të lehu të dhin lehu të dhin të atë dhin që pranoha për vajtë i kushën djek a i jodhën janën wa men yabtëgë gajra l-islami dhinan ta kushka din tjetër veç islamit nuk e pranoj prej ati nuk e pranoj vetëm islam in e dina inda Allah il islam të Allahu gjell e gjell e islami asht fe edhe asni fe e qeter kam vërrejtën të visa o gjallar kur bojnë dojnë e bukës o zët elhamdulillah që nga kebojnë prej fe e islami e sila ashtë të Allahu me e pranushmja këtë fjali do të me njënojnë me njëherë kësë ashtë me vend ato do të thojnë o zët Faleminderit ti, që në kebo për e fërës islam e cila fërës është, e vetë mja e pranuar. Jo me e pranushmja, po e vetë mja e pranuar. Se Allahun kur anë tha, e vetë mja fërës e pranuar, është të unë. E di se njërzit kur në mdëgjojnë kanë që efë me pitësojnë. Po mirë be këtoshka s'janë muslimanë dhe bojnë pëndë mira, shumë e njerit i ka metë sin i këtu. Sa është muslimanë e ma shumë pëndë mira. Që në Gjermanië. Germani, famos musliman. Ana veç drejt beuçi. Po mirëde? A ka a jet në Kur'an i cili thot kështu? Çka sa muslimana është i shtremb? Ël duhet më qenë veç tremb, duhet më po, çka është? Mund të më qenë. Ël ai është ka sa musliman peçon që janë drejt. Ël nuk i musliman peçon kanë drejt, çë drejt. Billion lezova në gazeten Express të kyllnit në vitin 1989 se një german di mui pa dal në penzion shofer aftobusi u denu të parën herë s'kish pas pas leje di mui para se me dal në penzion 49 vet e 10 mui ka vozit aftobusi në për Gjermani pa leje di mui pa dal ka bo një gabim e ka për polisi të abem a leje të s'kajne të s'kam, vizoh qish s'ke leje të s'kam, kwe ke, të s'kam pas kur Po për kure vëzim këtë organizat këtë aftëbës Tha dhe di mu i dhalë penzi 39 vete dhe të mu i pagabim A pak drejta Në gjenem hi nëzër Nëzër hi nëzër nëzër nëzër nëzër nëzër Po shkoj për ku shkoj kjo kjo kjo kjo kjo kjo sultanat Kjo, kjo shkoj se nuk pat për para adres Nuk pat për para besim Unë për thëmë këto Mere një letër e shkru më muë Kështu shkruj A që unë për ta shkruj ti n Kazunit, mu une. Ad, kam zgjovul di, kam më shkuar të muto koza unë. Bismillahirrahmanirrahim. I ndëruar xhamati jam, kërkanë bot duke respektoi sa ti. Atë që ndarim ta kam kushtuar edhe jetrën edhe ta kushtoj në ardhmëri. Kërkanë bot nuk meriton me dashëta të dua, edhe kam përgatitur në ditën e Bajramit gjithë familjeve me çuna edhe me gra kanë 100000 dollar më japon për Bajram kur të vinit te xhamia e ma e ndëgjohë dhe tekstin e letrës për në shkup jam dhëta shkrujt edhe shtime një zarf edhe nuk shkruj kur gjo asë në balë asë shpin heq e qojnë sa në të postës ditën e bajramit dhe më një mërë qita për të si mërë për mëri, kush për të ma a pak fjallës mirë atë shkrujta unë të thashti e kanë 100.000 dolar për person ditën e bajramit në atë letrë e pa s'ka ma mirë mo Ho, oh, po, ke mirë kjo, po kjo ke muhabit për adres, ke muhabit për vull, ke muhabit për caktum, pun të mirët ative që nuk thënë la ilahi lëlloh, janë në zarf të për adresuara. Në zarf mërën e të për adresuara. Edhe s'pjegum në se Omer Mnil Khattabe radiallahu ta'ala anhu të shkun këdus, po një jeri të ibon jehudi, të muri, vaj. Shusam, te muri vaj, tu i vajt, të muri i vajt, të ibon allahu të ibadit edhe vajt, e piti ube ايجله ششونت اميرت فيا امير المؤمنين فهلئتي صح قالئتي ساي عبيده الله ان قران كف ونسوره الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه قديس افتيران كد بوت لودم دوك اامير الهودم دوك ادروه لميرن ادت فلودم تسلا نار حاميه صاحين جهنم منزاف من ناصر Ta kja njopi atime. Hingja hënemi në nëzëft nësër. Kër e kemi fjallën? Cëllë një e duhet me zgjidhë majtë pari, duhet me zgjidhë një e nëbëthimit. Me njopë një Allah edhe me njopë Gjonat Vargë. Ta këdha li kanu fassilu l'ajati li kawmi një alëmun. Ta o Muhammed, kështu pra na, po i sëqarojmë ajetët tona për ato që kanë mendë. Unë për ju përës në pyqë e theshë një ketë kodën e kë Qato shka përdojnë do për njëzve mi që unë gjennet, a janë këtu sot? Jo, e po, qëka me bosti? Këtu dut me kom. A janë qënë si firë qato, dë njëherë një mërë dëverë? Jo, e po, qëka me bost? Qato dë njëherë, a kanë pre kur barë? Jo, në qabë e a shkojnë dë njëherë qato, jo. A morën e abdzes ato, jo. A bostë dë njëherë ato? Jo, asë njëherë. E po, mirë me vlave, jemë, Allah u qarë Efe në gjallu lë muslimin e kellë mëgjrimin, ati bojmë të barabartë muslimanët edhe ato shka s'ka muslimanë. Efe mënkene, mënkene, mënkene, fasi ko? Ajë qka është musliman edhe ajë qka e fasi ka i bojmë barabartë, sa është e drejtë, Allahu vetëm me të drejtë punon. Po e bojmë kështu pra, po e qesim sport. Të stadion me një një ekipi dha 5 gola një një një hiqë. Gjikatë si mirë që ka që ka logikën të shka thujnë hi a i filonin gjennet e kihin gjennet e kihin gjennet ki, që si logikë e ka gjikatë si mirë majtë brami hajde edhe për juve shka si datë 5-5 gol hajde për kuj hajde që shumë bo njëna on i dha 5 që trahitë sënda majtë brami fishtlime e fundit tamam edhe për juve 5 a kanë këtë botë kështu shka kështu shka kështu në këtë botë njëna palë pitoneve i shrut rezultati morin 3 pika ajo pala tjetër që nuk do hasni gol as një pik edhe shkojnë në shtëpi të vet kur kuj kur djonat janë çart apo njerëzit po i gërshëtojnë ka prapa kul inna harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wama dhana thad bukurit edhe stolit allah i boni halal e çka boni zoti haram pro tha kul harrama rabbi al fawahish allah jalla jalali i boni haram pontendita ma dhahara minha Lëna datan, fa atë e që është në shash edhe është punë në dit, edhe atë e që është në dit e nuk delë në shash, fa të dhijat Allahu i kam bo haram. Qëla është ajo punë në dit që delë në shash edhe ajo që nuk delë në shash? Qëka ka ndallim, kur anë i kërim i fletë qartë edhe shkurt? Ajo që delë në shash ashtë, kur unë dalë edhe romej filonin me fjalë edhe fyrë mirë dheri thajë dhënotë, edhe baj, baj një kataklizm, baj një katastrof, i gërshëtoj punët prap, me i reju në pa fije faj, në regu. Ajo që nuk del në shashë, ajo që nuk del në shashë, kur unë vjedhi e ti sëmë shashë. E unë thomë kështu, e bonade, e shfritzoh dhe arastin. Allahu thënë, kur anë i kërin, kur e spjegoj këta, thë, innehu me njeglul, ja tibi ma gallejo me lkijamët. A i që i vjeli, vjenë ditën e kiametit me ata që i ka vjeli. Ja kështu. Njoni, e qëroj një kalit ministrit në artë huj, edhe jadha lopës vetë. Ukri, ku kurse po? Ditën e kiametit me atë kalitin ndurë. Para kejt njërzijës. Ska u bo? Po so, po. Para kejt njërzijës me këta, ta shofe kejt njërzija, se kja shkaj ka këto gjonat ndurë dhe në shpinë, i ka në vedhë këto. Këto. Allahu pra. qran e ka bë haram të ngjitën edhe edhe atë papëlqijsmën çka dokot edhe atë që nuk dokot të dihet i ka haram kul rab kul harama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wama batn wal isma wal bagha fa ka bëh haram gjuna in poshka murvesh ç'shit pro pas ka dalem gjunohi edhe puna e dyt punë e ndita është gjuna po po dhe një punë është gjuna e nuk konsiderot i nditë gjuna i nditë nuk konsiderot ajo e ndita është zinoja është kamota, është derja gjakut është me ikë prej lufte është me rongër të mallin e jetimit të janë punë të ndita kurse gjuna e së pjegojë Rasullullah shka a fjala gjuna tha, el ismu ma hakefi sadrik wa kërihte e jetali alihil nas a ke dëshirë sot me veti me mor definicion në fjales gjuna sa gjuna është që ajo punë që të e banë, edhe të gjili gjitë në zemër, s'ke dëshirë me të po qire se juna? e bane. Që ke gjuna? Ma vëtë vëtëja jo të thotë ti e mërenda, se kam bo mirë që ke ta. Ta e lismu ma haka pi sëdrik, ta të krundi shka mërenda pëse e bane, u a kërihte e një të tali a lehin nës, edhe s'ke dëshirë me ditë qire të e ke bo. Ta kja është gjuna. U a lismu ma... والبر حصل الحلق خلق ولا اسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس فكته الله وكبوه حرام جيت اسانك كبوه حرام والبغي كبوه حرام ميهيب من بكوك چتريت ميهيب چتريت بكوك مييورسل چتريت منن شمو چترين فونت هاتي مي با توات مالن هاتي مي با تونن ايدته هاتي مي با توات م م باسورين هاتي مي, مي با تونن فك ادك الله يبان حرام nëse nuk ke hak në të. Ua tinshriku billah ma lum yunzil bihi sultana, ek apo Allahu haram me një humb më shumë se një Zot. Më shumë se një Zot, se s'ka asnjë argumenti që flasash më shumë më shumë se një, ke këta argumente të flasin se është një Zot. Edhe për atë na çofto janë na një dor, një dor Qart, na studi dor të ngrenë, edhe thjerim qartë. Kush po do me polemizuar sa Zot na janë? Kush asha ish ka po do më ul. A ka ndonjëri kush do ulë mëntriez? edhe bojmë bisedë me sëparja ka zot edhe pastaj bojmë bisedë sa janë anja, a ma shumë se një janë në kështu jemi të hapër a papa a ndënsat e papës e të poshtë tërin pikën e fundisë prishë punë fare kush për ullët me në në tavolinë mi bisedu sa zotë në janë kush për ka dëshirë uan të kulu alallahi ma la ta'lemun sa dhe e kemi ndalu e kemi ndalu me thonë për Allahun ate që nuk e din me thonë për Allahun ate që nuk e din zdinë për ata po mësfol fa la të fakiru au la të të fakkaru fi dhatë Allah bel të fakkaru fi alaih ta Rasulullah së të sërëm ju kur mësë nalë me mendu a thu siash Allahu po ju thunë më nalë me mendoni për krijesat që krijo jaj e gjonë ja Allahu në gjëllë gjëleluhu Së gjënë i këjesët e ati e gjënë i Allahun. Këlla kulle ma këtëra bi balik, fa Allahu bi khilafi dhalik. Sa të thë e menja ti se mosan kështu aja është më drishe? Lejse ke mëslihi shëjën, wa huwa sëmiho al-basirë. Sa adha e ke mindalu ju me mendu për një pun se kënë se Allahu e ban, a Allahu jelle jelale wa ta nuk e ban, së kur shka thënë ato, kull Allahu amara nabiha. Sa më përbën të funt liga Allahu në ka urnu, sa joj do ju po atë pronë Allahu nuk mundën për pruntliga kul amra rbi bil qist Allahu jalla jlal u rnal vetëm për punën e mirë meher inshallah u taala do të filloj me ayetin 34, 34 kuran i kerim Allahu për juve edhe për neverazi u bot Allahu jalla jlal u rnal ka buz gjithë muslimanëve dhe neve atë që ka me të për të agjëruar atë që ka me të për të agjëruar Allahu e bot let edhe e bot kabull inshallah 10 dhët ditë të ramazanit jemaat të dashur të shkuin awluhu makthara awluhu rahma Shko kanë dhone, para ati jash rahmet dhët dita shkun Mesi ati jash makfiret Vakti jash me u lutë të Allahu me të fal Edhe këtë shkojës jatë dhët dita Sidon mos kur ashtë dimnit Wa akhiru u hajtë kumin e një ran Fazë e trejtë të jash patim për i zarmën gjenemit Mësili shoh Lutu Allahu gjellë gjellë hu Le gjumin shi Ramazan Mështë fli ditën Quharët, anë i sa Ramazan Quharët, lut ju Allahu Flivon, lut ju Allahu gjellë gjellë hu Lut ju pë 335 diçka ke gabu me ta falë. Ti fiton ta shumë. Ti korë shumë gjonat mira ta shë mujë në Ramazanit, ama nëse bo ashtë si në tjerë të dhe lutit e tua, i ke të pandash me ta Allahu Gjelle Zheleluhu, mujë Ramazanit ashtë faktor, i bukër i pranimit, o zotë të gjitha lutit e tona ka bubëma në Lillahi. Fatiha.